Die Zauberkappe. Einst lebte in einem Ort, nicht weit von der Stadt entfernt, Coco. Er war ein kluger kleiner Junge. Kokos Vater besaß ein großes Geschäft mit Hüten, direkt im Zentrum des Ortes. Obwohl Coco noch ein Kind war, überließ ihm sein Vater in seiner Abwesenheit oft die Verantwortung. Coco war ein guter Verkäufer und er war auch gut in Mathematik. machte oft gute Verkäufe und erzielte einen angemessenen Gewinn. Koko's Vater bewunderte seine Fähigkeiten, aber er war auch um seinen Sohn besorgt. Mein Lieber, Koko hat mir von dem heute erzählten Gewinn erzählt. Er macht sich gut, nicht wahr? Oh. Ich würde mich freuen, wenn er eines Tages ein großer Geschäftsmann wird. Der Junge hat sicher Talent, Kara. Aber wir müssen vorsichtig sein mit seiner wachsenden Arroganz. Welche Arroganz? Er ist gut im Verkauf, das ist alles. Du machst dir zu viele Sorgen. Oh. Hallo Coco, kann ich eine dieser Melonen sehen? Mein Vater nimmt mich mit zu einer Beerdigung und ich habe keinen Hut zu meinem schwarzen Anzug. Ah, eine Melone ist für Erwachsene. Wie wäre es, wenn du einen Hexenhut kaufst und ihn zur Beerdigung trägst? Ein Hexenhut? Ähm, das ist wohl nicht das Richtige, oder? Was ist daran falsch? Das Wort, nach dem du suchst, ist anders, mein Freund. Es wird sicher anders sein. Er ist etwas teurer als die Melone. Aber das ist es, was jeder heutzutage trägt. Es ist der neue Trend. Es wird dir gut stehen. Oh. Ähm, okay, dann. Komm, ich zeig's dir. Schau, Vater. Ich habe den Hexenhut verkauft. Guck mal, wie viel ich verdient habe. Oh, endlich. Dieser Hut lag jahrelang herum. wen hast du ihn verkauft? Ben. Ben? Dein Freund Ben? Wofür braucht er einen Hexenhut? Das hat er nicht. Ich habe ein Bedürfnis geschaffen. Durch ein Bedürfnis macht man so nicht Geschäfte, Vater? Durch die Schaffung einer Nachfrage. Warte, ich habe kein gutes Gefühl dabei. Was hast du getan? Wie hast du sein Bedürfnis geweckt, obwohl er keins hatte? Oh, einfach. Ich überzeugte ihn, diesen Hut zu kaufen und ihn auf einer Beerdigung zu tragen, die er mit seinem Vater besucht. Du hast was getan. Beerdigungen sollen den Toten unseren Respekt erweisen, Coco. Du hast einen kleinen Jungen mit einem Hexenhut zu einer Beerdigung geschickt. Es ist eine Beerdigung, keine Kostümparty. Was spielt das für eine Rolle? Es war ein guter, ein guter Deal. Ich habe damit Geld verdient. Das macht 5 Dollar. Nur weil du etwas Geld damit verdient hast, ist es noch lange keine gute Sache, Coco. Du solltest über dein Verhalten nachdenken. Was würdest du tun, wenn sein Vater hierher kommt und sein Geld zurückverlangt? Ich glaube nicht, dass das fair ist. Wenn Bens Vater sein Geld zurückverlangt, müssen wir sofort Nein zu ihm sagen. Ein Handel ist ein Handel. Was Ben mit diesem Hut macht, ist eben sein Aussehen. Ich dachte, du wirst dich freuen, dass ich diesen dummen Hut los bin. Coco verließ den Laden vor Wut. Er konnte nicht verstehen, warum sein Vater nicht glücklich war. Er hatte einen guten Gewinn gemacht. Auf der anderen Seite machte sich Kokos Vater zunehmend Sorgen um ihn. Er wollte irgendwie, dass Coco versteht, Dass er über die Folgen seines Handelns nachdenken muss. In dieser Nacht, als Koko's Vater eine Sternschnuppe erblickte, schloss er die Augen und wünschte sich Wohlergehen für seinen Sohn. Er wollte, dass sein Sohn nachdachte, bevor er handelte. Der Stern hörte seine Wünsche. In dieser Nacht hatte Koko einen Traum. Hallo, Koko. Huh? Wo bin ich? Wer bist du denn? Ich bin eine Fee. Und ich bin hier, um dir ein Geschenk zu machen. Ein Geschenk? Liegt es an dem cleveren Handel, den ich heute in der Werkstatt gemacht habe? Ich wusste es. In Ordnung. Hier. Das ist eine Zaubermütze. Jedes Mal, wenn du sie trägst und sie ausziehst, wirst du darin eine Goldmünze finden. Wow! Wow! Ich werde reich sein. Aber denk daran, Koko. Wenn du diese Kappe mehr als dreimal verwendest, dann verlierst du im Gegenzug für jede Münze einen Zentimeter deiner Größe. Hm. Also werde ich jedes Mal kürzer werden, wenn ich eine Goldmünze bekomme? Okay, ich werde mich daran erinnern. Nutze sie weise. Guten Morgen, Koko. Was? Was? Ich hoffe, du hast gut geschlafen. Oh ja, das habe ich getan. Hm, sieht so aus, als wärst du nicht mehr sauer auf mich. Das ist gut. Oh, ich meine ärgerlich, ja. Gut, es geht mir gut. Ich danke dir. <lacht> ich hätte dich nicht daran erinnern sollen, schätze ich. Du hast mich angeschrien, obwohl es nicht meine Schuld war. Koko, ich hoffe, du verstehst eines Tages, dass alles, das, was ich tue und sage, zu deinem Besten ist. Wie auch immer, deine Mutter und ich gehen aus der Stadt. Wir werden heute Abend wieder da sein. Sei brav, okay? Aber Koko antwortete nicht. Sie verstehen nicht, wie wichtig es ist, die Gelegenheit zu nutzen. Ein einziger Fokus ist es, aus diesen Kappen einen Gewinn zu machen. Warte. Meine Zauberkappe. Wo ist meine Zauberkappe? Koko stieg aus seinem Bett und sah sich um. Plötzlich sah er etwas unter seinem Kissen. Meine Zauberkappe. Koko legte sie aufgeregt auf den Kopf und nahm sie ab. Danach kam eine goldene Münze zum Vorschein. Koko war sehr glücklich. Jetzt werde ich reich, reich, reich, reich. <lacht> Lass mich das noch einmal machen. Er legte sie eilig wieder auf den Kopf und zog sie aus. Da war es, noch eine Goldmünze. Coco ähnete sich sehr gut daran, was die Fee zu ihm gesagt hatte. Wenn du die Kappe mehr als dreimal verwendest, dann verlierst du im Gegenzug für jede Münze einen Zentimeter deiner Größe. »Hm, so viel ist genug für die Woche, schätze ich. Ich werde es noch einmal benutzen, wenn Mama und Papa nach Hause kommen. Sie werden so aufgeregt sein.« Coco bewahrte seine Mütze sorgfältig im Schrank auf und machte mit seinen täglichen Aktivitäten weiter. Er fühlte sich sehr glücklich, aber er dachte ständig an die Kappe im Schrank. Egal, was er tat, er konnte die Sache nicht aus dem Kopf kriegen.« Ich sollte wirklich einen Friseur aufsuchen heute, aber ich habe kein Geld. Hm, was soll ich jetzt machen? Nun, ich könnte die Kappe benutzen, aber ich will besser auf Mama und Papa warten. Sie werden begeistert sein, zu sehen, wie glücklich ich bin. Aber warte, ich bin ein Kind, das einen Zaubertrick zeigt, oder? Warum zeige ich Ihnen nicht stattdessen das Geld? Ja, ich werde die Kappe noch einmal benutzen und Ihnen drei Goldmünzen zeigen. Koko tat, was er wollte. Er war sehr glücklich, jetzt drei Goldmünzen in seinen Händen zu haben. Aber... Hm, nur drei Goldmünzen sind nicht genug. Und wenn du darüber nachdenkst, bin ich größer als alle meine Freunde. Vielleicht tut es nicht allzu sehr weh, einen Zentimeter zu verlieren. Und genau das ist passiert. Koko fand eine weitere Münze und verlor dafür einen Zentimeter seiner Größe. Siehst du, das ist nicht viel zu verlieren. Niemand wird jemals herausfinden, dass ich einen Zentimeter verloren habe. Nun eins, zwei, drei und vier. Ich bin einfach nicht glücklich damit. Es wäre zu albern, meinen Eltern nur vier Münzen zu übergeben. Wenn ich an Größe verliere, muss ich zumindest ein Vermögen damit verdienen. Außerdem bin ich sehr jung. Ich habe viel Zeit, um zu wachsen. Ich muss das Beste aus diesem Pakt machen. Ohne weiter darüber nachzudenken, nahm Coco weiterhin Gold aus seiner Mütze. Bald lag ein Haufen Gold auf dem Boden. Uhu! Sieh dir das an! Jetzt ist das ein cleverer Handel. Ich werde in ein paar Monaten wieder groß werden und trotzdem reich sein. So, und jetzt kann ich friedlich wieder einschlafen. Aber Coco hatte eine Sache nicht bemerkt. Äh? Oh nein! Es hatte Jahre gedauert, bis Coco groß geworden war. Nun hatte er sich in wenigen Minuten zurückentwickelt. Warte. Bedeutet das, dass ich meine Größe in ein paar Jahren wieder erlangen werde? Oh nein, oh nein, oh nein. Was soll ich tun? Wie bekomme ich meine Größe zurück? Ich, ich kann nichts tun. Ich kann mein Bett nicht erreichen. Ich kann die Küchenzeile nicht erreichen, um Kekse zu holen. Und ich kann nicht einmal in den Laden gehen. Nein. Koko nahm schnell die Kappe wieder aus dem Schrank und schüttelte sie kräftig. Er hatte Angst, sie auf den Kopf zu legen. Also packte er die auf dem Boden liegenden Goldmünzen und versuchte, sie wieder in die Kappe zu stecken. Nimm es! Nimm dein ganzes Gold zurück! Nimm dein Gold! Mach mich wieder groß! Bitte! Tu etwas, du dumme Kappe! Koko drückte so sehr auf die Münzen, dass die Kappe zerriss. Nein! Nein! Nein, was soll ich jetzt tun? <lacht> Nachdem Coco einige Minuten geweint hatte, schlief er ein und hatte einen weiteren Traum. Coco, wo bist du denn? Ich bin hier. Schau nach unten. Oh nein! Was hast du getan? Du solltest sie nicht so oft benutzen. Ich weiß, aber... Aber ich wollte nur einen guten Handel machen. Ich dachte, einen Zentimeter meiner Größe für eine Goldmünze zu verlieren, wäre der einfachste Weg, reich zu werden. Coco, einen intelligenten Handel zu machen, bedeutet nicht immer, den einfachen Weg zu wählen. Man muss nachdenken, bevor man handelt. Du musst über das Ergebnis deiner Aktion nachdenken. Sag mir jetzt. Sieht es nun für dich wie ein kluges Handeln aus? Nein, überhaupt nicht. Es fühlt sich unvorsichtig und dumm an, dass ich meine Größe tauschte. Ganz genau. Hättest du vorher darüber nachgedacht, dann hättest du den richtigen Weg gewählt. Ich weiß. Ich habe meinen Fehler erkannt. Jetzt sag mir, was soll ich deiner Meinung nach tun? Ich kann die Kappe zurücknehmen und du wirst so groß sein, wie du warst. Nichts wird sich ändern. Oder du kannst das Gold behalten und jahrelang warten, bevor du deine Größe wieder erlangst. Nein, keine Chance. Nimm die Kappe und all dein Gold zurück und mache mich wieder so groß, wie ich war. Nichts muss sich ändern. Wir haben einen Laden und ich bin noch in der Schule. Ich werde mein eigenes Geld verdienen und ich weiß, dass meine Eltern glücklich sein werden. Das ist eine gute Wahl, Coco. Na also... Als Coco aufwachte, lag er auf dem Boden. Als er aufstand, wurde ihm klar, dass er wieder in seinem alten, großen Körper war. In diesem Moment läutete es an der Tür. Er rannte los, um sie zu öffnen. Papa! Oh, <lacht> waren wir so lange weg? Es tut mir leid, Papa. Ich verstehe jetzt. Du hattest recht. Nur weil es einfach klingt, Heißt das nicht, dass es ein guter Handel ist? Ich werde immer an die Auswirkungen meines Handelns denken. Oh, du hast es selbst erkannt? Vielleicht sollte ich dich jetzt öfter allein lassen. Nein, niemals. Koko hielt seinen Vater fest und versprach, nie wieder zu handeln, ohne an die Zukunft zu denken. Das Ende